Василь Юхимович Шевцов. Рід. Міфи та легенди України. СОНЯЧНІ ПОРОГИ Орію, я чув, що Новий Єрусалим буде на Дніпровських порогах. І якщо це так, то чому на порогах? Для того, щоб зрозуміти, про що йде мова, спочатку маємо поговорити про речі, що до цього часу майже повністю знаходяться поза межами людської думки, а саме про будову Сонячної системи. Нині існує декілька поширених гіпотез про виникнення Сонця і планет або через конденсацію міжзоряного пилу або в результаті розпаду осколків праматерії що утворилось під час Великого вибуху, незрозуміло чого. Звичайно, кожна теорія будується на відомих фактах, але завжди те, що кладеться в основу, є причиною того, про що йде мова. Дійсно, люди бачать, як з ядер галактик викидаються потужні струмені водню, утворюючи хмари між зоряної речовини, які стикаючись дають початок новим зіркам. Та з іншого боку, процес народження самих галактик, так і процес росту зірок та планет, швидше нагадує танення і випаровування шматка криги під дією високої температури. У дійсності все набагато складніше і цікавіше. Ми вже говорили про те, що все у Всесвіті, як і сам Всесвіт, живе і розумне. І так само, як не може сам по собі з купи брухту утворити літак і полетіти невідомо куди і за чим, так із хмари пилу не можуть утворити світи на зразок світу земного. В усього, що існує, є конкретне призначення на шляху реалізації задуму Творця. Спочатку задум являє собою проєкт Монаду Насінину, яка, втілюючись у параметрії і розбудовуючись, зростаючи в ній на життєдайному потоці енергії подиху Творця, стає його продовженням і реалізацією задуму водночас. На шляху досягнення задуманого монада-проєкт створює, народжує монади-проєкти своїх складових, так само як проєкт-машини визначає склад, параметри і будову двигуна, його монаду-проєкт, а той, у свою чергу, проєкти ще простіших складових. Одним з дочірніх монад, народжених творцем, є животворящі монади-зірок, їх душі і їх боги для нас. Боги -зірок Розбудовуючи себе, народжують монади планет, які втілюючись обростають покривами різної матеріальності і різного призначення. Одним із таких покривів є той світ, в якому існує людство. І цей світ, хоча й дуже віддалено, нагадує яблуко, в якому визріває насіння майбутніх монад, світів і їх складових. Взагалі серед покривів світів монади планети Земля ідентичних нашому немає. У кожного покриву своє призначення і свої задачі. В цьому відношенні наша планета нагадує багатоквартирний дім, в якому немає квартир одного призначення змісту мешканців, все, про що йшла мова вище, стосується як планет, так і самого Сонця. У кожної планети є свої квартири світи, заселені різними формами життя, розуму і призначення. Є подібні до нашого і є такі, які. Настільки далеко виходять за межі реалії людської свідомості, що, в принципі, ніколи не стануть предметом уваги людської думки, за винятком тих монад вищого призначення, які в майбутньому мають стати творцями нових земних і неземних світів. Монади зірок, планет, їх покривів сфер і навіть окремих складних об'єктів явищ сприймаються нам як боги різних рівнів і різних можливостей. Не можна просити вчителя, щоб він зробив операцію замість лікаря хірурга, при тому, що говорячи про богів, не можна уявляти їх в образі людини. У сонячній системі, як і між зірками в галактиках, існують закони взаємоузгодження і взаємозалежності, на зразок законів юриспруденції, правопорядку, розмежування повноважень, моралі, і етики і тому подібне. І так само, як між різними країнами в нашому світі, так і між різними світами нашої планети та між планетарними світами, існують тісні взаємозв'язки, одним з яких є свого роду посольства. За взаємною узгодженістю між монадами богами планет на кожній планеті є посольства від інших, а за необхідності і консульства. Ці посольства займають окремі світи квартири, планетарному будинку і ці квартири ближче чи далі від того чи іншого земного світу, відповідно з більшим чи меншим впливом на нього. Так, по відношенню до деяких територій земної поверхні, різні країни відчувають цей вплив на собі, що частково відстежується в символіці країн і часто в кольорах їх державних стягів. Для прикладу можна навести територію Приазов'я України, де відчутний вплив посольського світу Урана, консульства якого знаходяться також в Скандинавії і Бразилії. Серед посольських світів особливе місце належить світу адміністрації Сонячного Бога, вплив якого в нашому світі в різні часи відчували різні території, зважаючи на те, що земний дім не статичний, а живий і рухливий, і в ньому весь час відбуваються як помітні, так і непомітні зміни. Якщо дві тисячі років тому цей вплив був найпомітнішим на територіях наближених до Східного узбережжя Середземного моря, то нині він переміщується в район Дніпровських порогів, де цей вплив відчуватиметься в найближчі сотні років. Необхідно зауважити, що ще раніше, в часи творення і розбудови білої орійської гілки планетарного людства, Сонячна адміністрація теж умовно знаходилася в районі порогів про що свідчить розташування найвідоміших центрів духовної білої раси. Якщо провести коло радіусом відстані від порогів до Єрусалима, то на цьому колі лежатимуть, окрім Єрусалима, Олександрія, Рим, Мілан, Соловецькі острови, Аркаїм, Тегеран, Багдад. Поверхня точки сонячного впливу на пороги не залишається непоміченою, і багато етнічних богів-деміургів прагнуть зайняти територію, максимально наближену до порогів. Саме цим пояснюється безперервне нашестя на Україну-Русь різних народів і племен, що наче хвилі накочуються раз по разу, руйнуючи все на своєму шляху для звільнення життєвого простору під себе. Та, незважаючи ні на що, ці хвилі спадають і розсіюються в й часі а Україна залишається в своїй змістовній частині, в своїй серцевині, вільною і незалежною. Нині на район порогів звернена найбільша увага з боку того прошарку світової спільноти, яка називає себе євреями. Саме вони прагнуть нині перебудувати під себе цю територію, зайнявши місце під Сонцем. Але так само, як не вони побудували Єрусалим, місто Білих Русів, що було засновано... За 500 років до приходу в Палестин євреїв, так і новий Русалим на берегах Дніпра постане і буде розбудований не ними, а тими, хто спокон віку мешкав на порогах, і чиїм космічним символом і відзнакою був і залишається символ Всевишнього Триглав Тресил. Всевидяче Око Карми Орію. Чи правда, що Бог все бачить, за всім слідкує, застерігає, заохочує і карає? Звичайно, ні. Для того, щоб за всім лише слідкувати, необхідно мати складнішу систему, ніж те, за чим слідкуєш. Саме тому в цьому світі всевидячого і всезнаючого ока не існує. Все побудовано і простіше, і розумніше. На принципах, енергоінформаційного колеса та зворотнього зв'язку. Кожен потік енергії і інформації крутить колеса менших потоків, а ті, в свою чергу, ще менших. Кожне з колес через цикл Оберт повертається в початкове положення і його подальше функціонування залежить не лише від материнського енергоінформаційного потоку, а й від того, що перенесло саме колесо з собою в точку повернення. Якщо зміни в колесі мали позитивний характер – добра для колеса, то потік від материнського кільця збільшиться. Якщо негативний – зла. Потік зменшиться, і якщо нічого не змінилося, все залишиться, як і було. У залежності від призначення колеса, нагляд за законом кари – зворотнього зв'язку – чиниться не за окремими деталями, а за результатом циклу в цілому. Якщо спостерігається відхилення, в суспільстві це гріх, від заданого призначення, вступає в дію закон кари – пошук причини відхилення, зміни параметрів, їх корекція, покарання. Принцип карми закладається в функціонування всього існуючого до початку життя. При цьому причина порушень може знаходитись як всередині колеса – власний гріх, який виправляти треба самому – так і ззовні. Недооцінка вихідних проектних ризиків Першородний гріх – неадекватний вплив зовнішнього середовища Суспільно-природний гріх та вплив поламок у материнському колесі Характер дії закону карми за зовнішні гріхи опосередкований і в залежності від результату дії може не впливати на подальшу долю. Впливати частково, але не потребує переробки колеса і його призначення в той час, коли власний гріх обов'язково призводить до корекції шляху даного суб'єкта. Для контролю відповідності реальності шляху даного у Всесвіті існують контролюючі суб'єкти, системи, істоти, конструкції, будова і характер яких залежить від природи і призначення колеса, і які в чомусь схожі на контролюючі органи в будові суспільства при тому, що вони не є і не можуть бути складовими елементами підконтрольного колоса. В деякій мірі діяльність контролюючих карму суб'єктів нагадує службу сторожових псів, хоча і дуже наближено. Серед людей наглядачі за кармою отримали назву бісів. Хоча люди під бісами розуміють не лише наглядачів, а й інші різновиди істот, що існують поза межами колоса але можуть негативно впливати на життєдіяльність як окремих людей, так і їх соціальних об'єднань. При пошуку першопричин порушення принципу зворотнього зв'язку – закону кари – необхідно мати можливість відслідковувати послідовність подій у колесі, іншими словами, мати всю необхідну інформацію про його функціонування в даному циклі. Для збереження інформації про попередню історію у Всесвіті існує інформаційна бібліотека – тривимірний відбиток кожної миті в послідовності часу, свого роду відбиток подій, що відбулися в ефірі, в вакуумі, і це отримало назву «всевидяче око». Завдяки «всевидячому оку» можна повернутися в минуле, відслідкувати його, але лише ззовні, без можливості зміни перебігу подій. Між іншим, в історії людства відомі спостереження прокручування деяких історичних сюжетів у вигляді фантомних коли читається інформація минулого, що могла вплинути на події сьогодення. Для розуміння питання Божого Всебачення, варто також зауважити, що за кожним колосом стоять і свої наглядачі. Тож не буде президент слідкувати за діями начальника цеху. У нього своє колосо. Орію. Іноді людині сниться, що вона літає. Чи дійсно це так, і чи може людина літати в принципі? Коли говоримо про можливість літати, маємо на увазі керований політ. Бо камінь також літає. Для того, щоб літати, необхідно мати середовище з конкретними параметрами – крила для польоту і можливість керувати польотом. Серед людей поширене поняття «польоту» в «мріях». Це поняття відноситься до інформаційного польоту до польоту думки в інформаційному середовищі. Зрозуміло, що без останнього ніяка думка далеко не полетить. Але в самої думки повинні бути мета польоту і крила тієї природи, яку має інформаційне середовище. Подібний політ можна спостерігати і в світі духу. Наприклад, політ ваших емоцій і почуттів в емоційному середовищі музичного чи художнього твору. Серед усіх видів польоту Найбільш досліджений фізичний літаків, ракет, птахів у повітрі, риб, суден на підводних крилах, різних водяних істот у рідині. При мові про фізичні польоти ніхто не говорить про польоти в твердому середовищі, в той час як в природі існують різновиди об'єктів, що можуть рухатись і в тій матерії, яку люди вважають твердою, хоча й знають, що для такої частинки, як нейтрино, так, твердь є суцільною порожнечою, і нейтрино може пролетіти сотні мільйонів кілометрів у речовині, не помічаючи її. Серед усіх видів польоту вирізняються ті, що сягають найбільшої висоти і дальності, і які серед людей отримали назву екстазу душі і розуму, та екстазу душі і серця. Подібні екстази відвідують тих людей, яким природа і Бог подарували почуття чого ще ніхто не чув, побачити ще ніким не бачене, усвідомити і зрозуміти наступну сходинку в будові Всесвіту, суспільства, в перебігу життя і його сенсу. Що стосується польотів у вісні, то вони мають подвійний характер. Допоки людське тіло росте, воно не повністю пов'язане з душею і в останньої іноді з'являється можливість погуляти поза власним будинком, але не залишаючи його без нагляду щоб туди не навідалися непрохані гості. Та найчастіше спостерігається не політ душі, а моделювання мрії польоту, бо на інформаційну модель польоту сила тяжіння не діє. Отче роди, а чи дійсно існують такі явища, як переселення душі, реінкарнація, вампіризм та тому подібне? Те, що тіло людини є лише одягом душі, людство зрозуміло давним-давно. Згадаймо хоча б слова з прадавнього манускрипту Дзіан, Книги мудрості, в якому сказано: коли раса, ефірна людина, зістарилась, старі води змішались з більш свіжими водами, коли краплини їх стали непрозорими, вони випоровались і зникли, розчинились у новому потоці, в жаркому потоці життя. Зовнішня оболонка першої ефірної стала внутрішньою в другій, речовинній. Старе крило стало новою тінню і тінню крила. До деякої міри аналогом будови людини є матрешка. Розкриваючи одну, знаходимо в ній іншу, а в тій – наступну і так далі. Ще однією аналогією може служити сфера. Для розуміння цієї аналогії необхідно усвідомити наступну послідовність. поверхнею відрізка прямої вимірності 1, Є дві точки вимірністю 0. Поверхнею двовимірного круга є одновимірне коло. Поверхнею тривимірної кулі є двовимірна поверхня. А ось поверхнею чотиривимірної кулі буде уже тривимірний простір. Ще однією особливістю будови того, що ми розуміємо як форму простору, є те, що поверхня може бути частиною самого об'єкта а може бути його зовнішнім одягом. Тут така сама різниця, як між шкірою і одягом людини. Тривимірне біотіло людини за посередництва ефірного тіла, біополя, виконує роль одягу чотиривимірного астрального тіла, ментального, з його комплектуючими системами збору інформації – бачення, слуху, пам'яті, спілкування з іншими видами життя і розуму. Астральне тіло, в свою чергу, є одягом п'ятивимірного шельту, а останній – одягом монади людини. Дещо умовно, монаду можна уявити як інформаційний проект комп'ютера. Шельт – його речовинну реалізацію. Астрал – базове програмне забезпечення, а біологічне тіло – як інструмент виконання задачі, що вирішується. Поєднання шельту з астралом і носить назву «душа». Але і це ще не все. Всесвіт побудований таким чином, що монада багатовимірної сутності для забезпечення життєдіяльності одягу поверхні створює монади, що проростають у поверхні, утворюючи там власні системи життєзабезпечення. Іншими словами, кожний рівень життя будується таким чином, щоб навіть після руйнації головної монади її похідні могли існувати, жити окремо. Крім того, тривалість життя будь-якої монади вимірюється часом виконання задачі, що стоїть перед нею. Так, біотіло людини потрібне на термін продовження життя в дітях і, про всяк випадок, в онуках. Термін існування душі визначається часом задач, призначених їй. А термін існування монади знаходиться в термінах життєдіяльності нашої планети. Не кожна людина має всі перелічені тіла. Значна частина людства не має в своїй основі першонародженої монади – монадою Землі. Найпростіші люди мають астральну монаду, поєднану з біотілом ефірним – біополем. Умовно, вони мають лише три тіла, як практично майже всі представники біосфери. Людину з трьома тілами можна назвати біоістотою. І якщо її енергоінформаційна ємність не перевищує пам'яті іншої біоістоти, тварини, дерева, риби, то її можна повністю або частково переписати, втілити в цю істоту. Не зупиняючись на технологіях переселення таких душ, можна говорити про явища, не характерні для людства в цілому, а саме тимчасове перебування душі людини в тілі тварин, так звані вурдулаки та інші хижаки в ролі вампірів і навпаки, мандри по світу в пошуках притулку після втрати біотіла, так звані прогулянки, польоти та тому подібне. Що стосується реінкарнації, то, як уже зазначалось, людська душа буде втілюватись стільки разів, скільки необхідно для вирішення задач, що стоять перед нею. Дякую усім за підтримку мого канала, за те, що ставите лайки, за те, що пишете коментарі, за те, що донатите на баночку. Усе це –